Bájerise motornverke Mit csinál a motor két R betű között? Pinta felült az ágyban. Szemben velünk a roló hunyorgott. A mi szemünkben a szép arany csipa, az övében csak a szintelen hajnali fény, mondta még régebben Pinta, aki most kajánul fészkelődött, bamba tekintetünk tüstén nyomra vezette, nem értjük, amit mond. Brrr! pörögte Pinta magyarázatkép, de már kedvetlenül, mert Fancsikó ugyan nem mondta ki, hogy a periodicitásra gondolsz, ám éppen ez volt az, amit nem mondott ki. Lent a motor morajlása abba maradt. Félő volt, hogy édesanyám fölriad. Ott ült felöltözve a karosszékben, ölében a papír. A csönd hangosabb, mint az zúgás. Fancsikó intésére Pinta elkezdte. Brrr! Vancikó meg monoton hangon mondta a beregés értelmezését, hogy édesanyám ne gyanakodjék. Ki volt ezt találva? Az albi bácsi motorja, az albi bácsi motorja, brrrr! De azután, albi bácsi által ráducolva, belejtett az apám, mint egy jegreüsztár, és belecsörtetett az anyám álmába. Kisasszony, – Parancsol egy kis mandolát? – kotorázott apám a zsebében. – De ző, ne bomolj! Fancsikó úgy döntött, hogy nem fogunk vinnyogni szűkölni, hanem megnézzük a motrot. – Időnk van. – Kotródjunk! – foglaltam össze teendőinket. Mint masszív, nagy, tunya állat átsorgott a motor a ház előtt. Az oldalkocsi nyílását fekete műbőr fette. Ez a féle régi, megromlott kút, hazudt a pinta, pár tény, nagyon izgatott minket a befedett mélység. Valami félgömbbel borított, körlemezekkel tagolt hengerből csövek másztak elő. Az egyik lett a kipufogó cső. Még ebben a szürkeségben is csillogott. A végét finom korom réteg védte, mint lepedék a fogat. A zsufa benzintank lendületesnek látszott. A tanksapka, mutatott Fancsikó a tanksapkára. A tank oldalán a gyönyörű embléma. a négy felészet körben a két átellenes körcik, az egyik a bal felső, kék. Talán patkányok vannak alatta, nézett Pinta finnyáson a fekete műbőrre. Azért ez már túlzás. A szerkezet aprókat kattant. Gefühlt.